Bună ziua, dragi ascultători. Aspirația din totdeauna a omului a fost aceea de a ajunge la fericire, la viața veșnică. Dar faptul acesta e posibil numai prin eliberarea din robia păcatului și a morții, adică prin mântuire. Omul singur nu poate să facă acest lucru. De aceea el îl are în ajutor pe Dumnezeu, care, ne spune Sfântul Apostol Pavel, Voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului. Pentru a se putea mântui, omul trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu. Dar și acest fapt, pentru om, ar fi cu neputință, pentru că omul are ca organ de cunoaștere simțurile. Însă Dumnezeu este Duh sau Spirit și El nu poate fi cunoscut prin simțurile omului, care nu au această putere. Și atunci Dumnezeu însuși a făcut cunoscută voia și lucrarea sa prin descoperire sau prin revelație. Deci, descoperirea sau revelația este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, pentru ca aceștia, cunoscându-L pe El, voia și lucrările Lui să-L cinstească după vrednicie, să-i împlinească voia și, prin aceasta, să se mântuiască. Această lucrare a lui Dumnezeu, prin care El se descopere pe sine lumii create, s-a făcut mai întâi prin prorocii Vechiului Testament și apoi, în mod personal, prin însuși Fiul Său. El ne face cunoscute, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, taina voii sale iar conținutul sau cuprinsul acestei taine o numește același apostol bogăția înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, deci prin Iisus Hristos, lumea a avut și mai mult posibilitatea cunoașterii unui Dumnezeu viu și personal, care a vorbit lumii și a învățat-o. Vechiul Testament, care din punctul de vedere al descoperirii se comprimă esențial în porunci, deci în lege, are un caracter de pregătire pentru venirea lui Hristos. De aceea, Sfântul Apostol Pavel numește legea, deci s-ar putea spune și perioada Vechiului Testament, călăuză spre Hristos. La plinirea vremii, Dumnezeu s-a arătat în trup. S-a descoperit în persoana Fiului, luând chip de om. Prin viața, moartea și învierea sa, Dumnezeu Fiul realizează însăși economia mântuirii, iar oamenii devin părtași ai firii dumnezeiești. Toată această comoară de învățături despre Dumnezeu, despre voia și lucrarea sa, deci revelația, sau descoperirea dumnezeiască este cuprinsă în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Fără cunoașterea și trăirea adevărilor conținute în revelație, nu este posibilă mântuirea. Aceasta înseamnă că pentru fiecare creștin, această cunoaștere este o necesitate, chiar o obligație. În general, oamenii Prețuiesc mult Sfânta Scriptură și o țin cu mare grijă în casa lor. Atunci însă când Biblia sau Noul Testament în casa creștinului sunt ca și noi, e semn că nu au fost citite. E semn de necunoaștere a adevărurilor mântuitoare. Frate creștine, cum arată Biblia ta? O citești mereu, zilnic sau o păstrezi nouă? Vă doresc o zi bună și binecuvântată.